«Дід Гриць! Я поїхав відвідати мого старого приятеля Гриця. Він давно оглух і тяжко з ним перебалакувати. В руках мав зелену галузку, а коло нього на требі сидів його невеликий внук. «В добрий час ви приїхали. Я переродився на молодого, лиш не знаю, чи на дитину зійду, чи на стару голову стиду наберу». Чую тоту музику, як моя стара йшла за мене. Дуже бистрі голоси позалітали вуха. Дотепер були, як оловом залляті. Мука бути глухому. Слова в'януть на язиці, а стара лиш посмішковується з мене та пищить, як сойка в самі вуха. А нема вже, як вічів слухати та з престолів самому до них говорити. Мені жалю, за людським словом, не раз хотілося дати себе замурувати. Гірко воно, як живе ще тіло, обростає коров та стає стовпом. Приходиться сидіти в своїй душі, як у заваленій хаті, де все розбите і понівечене. Десь як з мраки, як з мокрого попелу таскати свій розбитий маєток та від спузи обтирати руки. Рідні діти такі, як чужі. Я забув, що вони були малими. Давно дуже, як нас у місті самих господарів, багато зібралося з Черемоша, з Надпрута і з Наддністра, як привезли хлопців до школи. Вони такі тихонькі на міськім ринку, як риба розкидана по дорозі. Гинуть тікати у зелене поле. Мами сидять на возах, Плачуть та потихонько проклинають наших дорадників, а ми, батьки, радуємося. Та доки, кажемо, будемо дурні та панам служити будемо, поки діти не вівчимо, а тоді панів понагонимо. А потім геть, як діти в школах попідростали, то ми, самі дуже господарі, гомоніли коло них, як бджоли коло цвіту. І той жель, коли я, як замурований цементом, попав в глибоку пивницю, Зробив із мене такого, що зачев забувати то, що мене в життю все радувало. Як я кілька день тому почув собі нову силу, то, Господи, віде, і все сонце, яке я двигав на собі три покоління, воскресло в мені. Всі пшениці, що викосив, ще не молочені. Тепер я богач, ще погодую цілу Україну. Всі морози, що підо мною вжили віки, тепер мене кладуть на ноги. «Іду ніби до дітей, стара напхала в торбу всілячини, і це їм, і того їм, не жалує мене, сідлає як коня, а я за мітілями та бурою йду, радий, веселий, бо напереді діти, а назаді біла хата».